Bona tarda a tothom. Són dos quarts d'avui del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Sonaren sis campanades a la porta del sol. La Cibeles, dintre del seu particular búnquer, s'esperava el pitjor. Ja calmava els seus quan de sobte els crits des de l'altra banda de la ciutat la van fer tema al pitjor. Aquella nit podria ser molt llarga. però de sobte els crits es van convertir en renecs. La CBL, és, tot encuriosida, va buscar piles per la seva ràdio, però no en tenia, i va acabar demanant a un taxista que passava per allà com evolucionava la gran batalla. En saber-ho, el cor li va fer un gir, tot i la pena de saber que la seva comunitat es tenia de dol, va respirar tranquil·la i va marxar a dormir. Vouis dimecres 6 de maig de 2009, això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat Avui és dimícres de Champions, amb la ressaca encara posada en el flamant partit de dissabte, que ens va deixar imatges tan fantàstiques com un Enri, que recordava el de l'Arsenal, tot sigui dit, entrant una pilota des de fora de l'àrea de Casillas amb un simple copet o com dos de la Masia, feien realitat el somni de tants i tants culers. Sombrerazo de campeón, deia l'As, i el Marc que també rendia homenatge als nostres amb un acabó, se acabó, referent-se a les aspiracions dels blancs d'aconseguir el títol de Lliga. I més enllà d'això, totes les televisions cantaven les magnificències dels Blaurana, lluant el seu bon joc i reconeixent el que ja és una evidència Que estem davant del millor equip de futbol del món Guanyem o no guanyem aquesta nit al Chelsea Home, jo crec que hauria de guanyar, no? Per cert, Albert Segura, molt bona tarda Sí, hola, molt bona tarda Norma Vidal Per cert, ara que dius guanyar eh, Hauríem de fer una porra, no? Crec jo Home, una porra estaria bé Jo... a veure com ho pensi Jo dic UAU UAU, mira jo, jo dic 0-1 i gol de to, perquè com que Enri estarà lesionat, que ho vam saber, i, ho vam saber a última hora de la, de la tarda, doncs hauria de marcar Eto, no?, ja que no va poder marcar davant del Madrid. Doncs jo crec que 1-1 i a més a més patim fins a l'últim moment, eh? Mm, espero que no sigui així, però... Jo, jo també. La veritat és que tenim una, un gran partit davant, però, bueno, nosaltres... Tot i que han passat uns quants dies ja, és dimecres, ho sabem, però com que nosaltres tenim el programa setmanal, toca parlar del Barça-Madrid i seguirem parlant-ne. Uh, S'havia dit moltes Està coses. Hasta la mort. Eh? Hasta la muerte. S'havien dit moltes coses des de Madrid justament abans del partit i una d'elles era aquesta, que Juan de Ramos estava defensant que el Barça es podria permetre el luxe de perdre davant del Madrid perquè tenia les Champions a tocar, no? Doncs si sí, el que va dir l'entrenador del Madrid era això, que tenint en compte que aquest Dimic eras es jugava aquest partit tan important, doncs si el Barça perdia al Bernabéu tampoc n'hi havia per tant, no perquè al cap ja la fiscaria un sol punt de Madrid. I és que ells doncs, ja qui pensa en consolar-se, però no. No, no. La veritat, la veritat és que no, que gràcies a Déu ha passat el que ha passat i ara diguéssim que el seu president, el, el senyor Boluda, Badal Bambú, s'ha trobat amb un gran marró perquè clar, aquest home estava allà en tranquil a la seva cadira mmm, dient que Liverpool serà un xorreo, serà un xorreo ens hem hagut de menjar totes aquestes setmanes els diaris de Madrid amb lo del Cangelo, ara què? Ara, ara toquen eleccions perquè després de tot el que ha passat sembla ser que tots els madridistes demanen amb desesperació que Florentino Pérez doncs es tornia a presentar a la presidència del club. I és bo que ja ha fet el seu àlbum de, de Cromos, eh? Perquè el tio... Sí. sí, aquesta setmana apareixia, em sembla que era la portada de, de l'Ars, penso, apareixia ja una foto del Florentino amb tota la tots els eh, jugadors que diu, que, que es pensa que podria arribar a fitxar entre ells Cristiano Ronaldo, com no I caca, i són aquests típics noms que són just ara, i Cesc Fàbregas que la veritat és que Cesc Fàbregas és un nom que no m'agradaria pas veure el jugar al, al Real Madrid, eh? No, a més a més perquè no sabríem pronunciar el nom, que és un, una cosa Sex, no sé Se com... Sex, sí, sex eh? Sexbom, sí el que sigui, nosaltres hem de disfrutar d'aquests 6 bolets que van ser dos d'Enri, dos de Messi, un de Puyol i un de Piqué Aquí hem de constatar sobre tot això, que ha marcat el planter i sobretot que Enri ha tornat a brillar com l'Arsenal, com, com ho feia abans. Doncs sí, Enri va aconseguir dos gols en el partit del Barça-Madrid d'aquest dissabte i el primer va ser en la primera part, va ser el primer gol del partit amb una jugada doncs, que aquest jugador es va escapar per l'esquerra i va aconseguir aquest gol que va donar doncs, ja una mica més de tranquil·litat al Barça i és que veníem, recordem-ho, d'un gol que havia marcat al Madrid i que va sorprendre molt a tots els culers. Passada Robben i guaint de cap. Qui va marcar de cap en aquesta ocasió va ser Puyol, que marca el segon gol del Barça després de que Xavi marqués una falta i que vam poder veure com en dues ocasions fins i tot aixecava les mans en l'aire assenyalant, obrint tot el palmell, amb el número 5, que coincideix que és el número del dorsal de, de Puyol, que per cert, va celebrar el gol d'una manera molt molt vistosa. Doncs sí, d'una manera molt vistosa i d'una manera molt maca per tots aquells que s'estimin Catalunya, i és que Puyol va celebrar el gol fent un petó a la senyera. Ell diu que per, per un amic, no sabem quina classe d'amic, però ho va dir en un programa, va explicar que era un amic que li havia demanat que ho celebrés d'aquesta manera i li va voler dedicar el gol. Ho va dir en el hat de TV3 el diumenge al vespre, en fi. Sí. A... Va ser també una dedicació a tota la comunitat catalana. Qui va marcar el tercer gol de la primera part va ser Messi, una escapada des de la zona de mitjos, brutal, i llavors ja va venir el festival a la segona meitat, amb un altre cop al marcador que s'obria gràcies a un altre gol d'Enri. Un altre gol d'Henri des de fora de l'àrea i molt a poc a poc que va... va fer que tots ens quedessin mirant la pantalla esperant a que arribés dintre de la porteria perquè semblava que no era possible. I el cinquè gol va ser el de Messi, una gran passada de Xavi, girant-se sobre els seus vells 180 graus, passada Messi que estava completament sense marcatge ni res i va saber enganyar molt hàbilment a Casillas i li va colar per la banda que ell no creia. I l'últim gol va ser el de Piqué. El de Piqué ja sembla que va desesperar una mica Casillas, eh? va fer-li un gir inesperat i de cop i volta després d'aquesta passada que va fer el camaroner Zetó doncs, eh, va llançar-li la pilota cap a Piqué, es va girar i de sobte la pilota va anar a dintre de la porteria i Casillas, pobres, per cada amb una cara de desesperació i en busca d'aquests defenses del Madrid que no apareixien per enlloc. La veritat és que jo em competeixo a Casillas perquè és un gran porter però no l'acompanyen els deu mantes que, que juguen amb ell. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve, uh, esperem que uh, amb una copa i mitja la butxaca ja. Jo espero que sí, perquè si no em sembla que us donarà alguna a tots plegats. Jo crec eh? que també. Eh? A pel·li, que vagi bé. Vinga, Déu! I ara comencem a en Ràdio Metropol, amb Albert Segura i ara per començar, un acudit van dos catalans, un argentí i un francès mm, lo pillais, lo pillais doncs la defensa de Madrid tampoc Romar Rofes, molt bona tarda molt bona tarda, boníssima, boníssima eh? sí, sí. Ja, ja sabia jo que t'agradaria perquè en Roma Rofes que continua a Chicago, ho recordem als Estats Units també ha seguit aquest partit aquest meravellós partit del 2 a 6 el Santiago Bernabeu però de des de Chicago a través de la màgia sí, d'internet sí. bueno no, en aquest cas era a través de la màgia de Gold TV un canal que m'està traient les castanyes del foc aquesta, aquesta temporada, perquè quan no el veig per internet, el veig per algun bar, o, o el que sigui, però, però m'està salvant. I vam anar a casa d'un barceloní que conec, érem una, érem una colla, i vaig anar amb un col·lega que és de, que és de València, i, uh -huh. i per tant és de València, però que en aquell partit era les nostres. Era les nostres perquè es defineix com anti-medidista, tot i que haig de dir que el dia de Barça-València no feia més que queixar-se de l'àrbitre, y yo me han no futiado en decretazo, decretazo, pero bueno... Escolta, com s'ha viscut? Fora d'aquí a Catalunya ha estat apoteòsic, els mitjans no en paren de parlar, s'està qualificant com el partit més gran, més important que ha jugat mai el Barça i més en, en terreny contrari, a Madrid estan que es mosseguen les ungles i tothom està reclamant que torni Florentino Pérez, sí. fora de tot el que és el límit estatal, com s'ha viscut això, per exemple, als Estats Units? Bé, bueno, als Estats Units, us podeu, com us podeu imaginar, doncs una miqueta més, més tènoa, no? se la celebrava, a cases de, de gent que l'interessa, li però no, molt, no és allò. La, la gent, hi havia al mateix dia hi havia un derbi de Kentucky, mm -hmm. i, i, i bueno, de, de bàsquet, i bueno, doncs era més important aquest derbi que, que, no, que no el, el, el clàssic, el Barça-Madrid. I bé, sí que la gent entesa de futbol i tal, o, com que clar, és un campus universitari també, hi, hi, ha molt, hi ha molts americans però també hi ha molta gent del de munt de països, i llavors doncs, els que els interessa mica el futbol sí que, sí que sabien de què anava. Per exemple, el Barça-Chelsea el, Barça el vaig anar veure en un bar, un bar d'aquests de típic americà, que posen el futbol americà i el bàsquet i tot això, i, i però aquell, com que clar, era un dia entre setmana, doncs no, no, no es jugava res i llavors van posar el, la, la Champions, i hi havia bastanta gent, bastantes samarretes del Barça, alguna samarreta també del Chelsea, però bé, bueno, érem majoria. I, però clar, un dia entre del cap de setmana jo conec uns, uns servis que van, van estar tot el migdia buscant un lloc per anar a veure el partit i, i no, no hi va haver manera mm -hmm. i bé, doncs també va vindre un altre el dia de Barça-Madrid també va vindre un altre Barcelona i un de Girona que va venir amb el seu sogre i el seu sogre, atenció era un madrileny, merengue, de 50 anys pobret el tanto. I, sí, i jo ho sentia molt per ell però clar, havia de celebrar els gols com, com l'ocasió es mereixia i i doncs es va trobar una miqueta a la, la boca del lloc, no, diguéssim. Home, no, t'ho diràs. T'ho I... sí, diràs, és sí. que, I bueno, jo no crec havia... que jo crec que un merengue a, a mig d'un bar ple de colers aquest cap de setmana deu haver-ho passat complicat, eh? És que imagina tu, estàs a Illinois i vas a, vas a casa d'uns catalans que no parlen de parlar català i, i vas a veure el Barça. Bé, bueno, el, el Barça-Madrid i a més et fan un 2-6. No només perds, sinó que et fan un 2-6. Jo crec que és... No, no es pot caure més boig. i escolta, per proximitat tu has estat a, a Estats Units sí. a Argentina et cau molt més a la vora per motius evidents que nosaltres sí. hi ha una portada que m'agradaria comentar amb tu, que és la portada del diari OLE. Sí, que titula Real Envidia i doncs sí, és una manera molt, molt categòrica no? de, de l'estat d'una per, per una part de la visió de, del Barça, que és l'enveja de tothom i, i per l'altra part doncs l'enveja dels al·lusinats madridistes que van veure com doncs, que, que haguessin volgut estar a la pell de, dels blaus granos aquella nit <ríe> Molt bé, i Romà, ja per acabar sí, sí. aquesta nit hi ha partit de Champions que no se'ns escapi mm. un Chelsea-Barça a for Bridge, on l'obligació és com a mínim marcar un gol i mantenir el marcador 0. Uh, T'he de demanar la teva opinió, porra. Una porra? Hòstia, mira, és que jo firme un 1-1. Un 1? Sí, sí, un 1 a un ja sí, passant jo, eh? ja jo amb l'1 a 1, també em quedo més que servir. Sí. No, però després de, de l'arrencada la, que portem, jo crec que el Almenys un... Home, ells, ells jo crec que alguna de les que vinguin a fotran i faran algun gol, però nosaltres en farem un parell Aviam, aviam, ser veritat aviam, aviam. Que t'escoltin, que t'escoltin des de Glaterra. Doncs molt bé, Roma, Rofes, ens veiem dimecres que ve, esperem ja que, amb tots els peus ficats a la final de la Champions i sobretot amb la Lliga a la Butxaca. Molt bé, doncs, ja ho celebrarem des d'aquí ja t'explicaré com ho celebrem. Molt bé. Vinga. Que vagi bé, Roma. Que vagi bé. Adeu. So Tot i això, abans d'arribar a dimecres de la setmana que ve, és moment ara de parlar com és habitual cada setmana amb Sergi Calle. Sergi Calle, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Sergi Calle, que se'l coneix mundialment per la seva gran afició al futbol. La persona que no li agrada el futbol. Exacte, no li agrada, li, el detesta, bàsicament. Vull ser l'única persona que no ha vist el partit del Barça i que tant li fa. Bueno, no, jo conec una altra persona que està no, que... en Roma Chicago que tampoc l'ha vist. No però, no, però segur que li molesten no haver-lo vist. No, aquest és el problema, que no Perfecte. És el més criminal de tot Criminal, si em... perdona-hi vostè... Sí, no, escolta no, no, no, Al Madrid-Barça s'havia de veure I vale. aquesta persona, que no direm el nom Ja sap de, de qui es tracta, eh Mariana O sigui que, ah. en fi a en Sergi Calle diguéssim que no va veure el futbol primer perquè no li agrada i segon perquè si hagués volgut tampoc hagués pogut. Exacte, perquè estava de promoció, amic Tu o sigui, és molt intel·ligent per part vostra organitzar la promoció d'una pel·lícula en un dia com... No, però fun... això va com va. Bueno, parlem de... de, de... posem antecedents. Això, posem, comencem des de zero. La pel·lícula, no sé si l'hem parlat alguna vegada. Algun Vic vam, vaig col·laborar jo en el rodatge d'una pel·lícula finançada per l'Ajuntament de, de Vic, però finançada i tot això ve a per, per darrere, no? Sobre, eh, bueno, centrada en la vida del barri a la plaça d'Osona, i era una pel·lícula de ficció, però que intentava doncs, donar a conèixer una mica el barri, la, la, la diversitat de cultures que s'hi donen, tot això, i una mica de promoció, no? I es va presentar al festival de Navarcles, el CLAM, festival de cinema solidari. Mhm. Uh -huh. I primer hi havia una data, però no sé per què es va canviar a l'altra. Però clar, tot això no ve nostre, això és del, del, del de l'art. Vull dir, ja. en una programació hi ha pel·lícules durant tota una setmana, no li diràs, home, anem a posar dues hores a banda o després. Home, ja t'ho dic ara que s'hagués agraït perquè hi ja em diràs amics. Sí, però, bé, no, però hi havia prou gent, eh, encara. Quanta gent hi havia, home, Sergi? Prou gent. Eh, tot el que hi havia, potser hi havia 30 40 persones. Tots friquis que no els agrada el futbol, home. No, clar, no, però és que això, o sigui, estàs content perquè la gent que hi ha allà és realment... Però, realment que, que està, està interessada, interessada en el tema. I la veritat és que m'agrada molt, eh, perquè tenim una mica de por, perquè clar, nosaltres l'havíem presentat a Vic, que havia anat superbé, però clar, de cop ens trobàvem una citat de fora que dius, mm, clar, jo vaig donar estava veient la pel·lícula i de cop dius, clar, soc de Vic, i penso, estic fora de Vic. Estic fora de Vic. Saps? Com ho deuen estar aprenent aquesta gent? No, no, però encantats, eh? o sigui, estan supercontents, ens van felicitar tots molt contents, els actors, els actors que tot són, cap és actor professional, eh? ningú ha fet de teatre, són tots gent del barri, uh -huh. però van venir tots i estaven bueno, superemocionats, allà fent-se fotos, allà amb el fotocall, incredible, amb fotocall i tot, sí, sí. Ens van dedicar una pàgina al, al Regió 7, per cert. Ah, molt bé. Molt, molt, molt bé, llàstima del Barça, clar, el Barça en tenia dues, o oh, tres. Pues. <laughs> recorda el nom de la pel·lícula? El barri és nostre. El barri és nostre, que la gent que ho vulgui veure, doncs, no sé què ha de fer per veure-la. Uh, no ho sé. M'agrada bé no, perquè, la promoció clar, això, de la pel·lícula. No, perquè ànim de lucre. És a dir, eh, jo vaig participar a través de la productora, uh -huh. de produccions, aquí a l'Ajuntament li va encarregar que fes la pel·lícula. Ja. Yeah. Però aquest producte és del, de l'Ajuntament, és, és feina seva decidir-se. Està clar que es veurà a Sitges, uh -huh. els contactes que té la productora. O sigui, de cara a la tardor? Uh, però part d'això doncs, ha de ser, potser se el 33, no sabem. Mhm. Uh -huh. Escolta'm, pel que m'has comentat abans, també hi havia poca presència política, per dir-ho d'alguna manera. Per dir-ho d'alguna manera. Per dir-ho d'alguna manera. Per dir-ho d'alguna manera d'així. I, I suposadament també per culpa d'aquest Madrid-Barça. Clar, això potser és el que sap més greu, no? Perquè és dir, des de la productora no tenien cap responsabilitat d'anar allà, no? de moure. És ben bé perquè hi havia contactes, no? Al restaurant i i van dir, ah, mira, la portarem i tal. Però fa la impressió aquesta, que al final el qui, qui més ha d'involucrar, que és l'Ajuntament, que és que l'ha pagat, però al final no, no acaba de, de, de fer perquè ja no hi havia ni un regidor, ni un representat, ni, ni ningú, que diu... Oh. S'agraeix, gràcies. Gràcies, Gràcies amics. Ja em direu què tal al Barça, eh? em veu els SMS. Tothom, tothom deia, ah, felicitats a vosaltres i a l'Ajuntament, i l'Ajuntament no hi era, i nosaltres... L'Ajuntament, no aprendre a passar com... a. L'Ajuntament de Vic patrocina aquesta secció, amics. Sí. sí. faran fora. <ríe> faran fora del poble, al final. Sí. Bueno, a Sergi, per acabar aquesta nit, Stanford Bridge, Chelsea, Barça... Que... Qui? Sí, Barça és aquells que van amb la samarreta blau i grana, saps? De vegades, no? Bueno, quan no van de groc, ara ah, sí. Ah, per això. En fi, Sergi, una porra, va. Què creus que, que, ah. que, que, que diran? Què faran? Què diran? Què faran? Que sé, no sé. Què ha de fer per anar bé? Home, per anar bé, com a mínim hem de quedar 0-1 a favor del Barça. 0-2... Mm -hmm. Val, gràcies. Ets un, un noi molt optimista, gràcies. No, no ja que, home, porteu tota la temporada dient oh, aquest Barça és fantàstic, oh, és, que és, eh? és el Barça de la vó. Bon, som... Doncs, bueno, què men, menys que arreglar-li un punt, bueno, donar-li un gol de confiança, no? Un gol de confiança, molt bé, m'ha agradat aquesta expressió, aquest símil futbolístic. <laughs> Està molt bé. Canviem de tema, plau Passa a palavra. Passa a palavra. <laughs> molt bé, Sergi, escolta'm, ens veiem dimecres que ve, el mateix que l'he al Romà, possiblement quan tornem a parlar ja siguem classificats per la Champions a Roma jo i i, I campions de lliga, i tu que celebraràs, amb una ampolla de cava, eh? Sí, sí. Doncs molt bé, Sergi. Molt bé. Que vagi bé. Fins no ara, que bé. Vinga, adéu. Adéu. Adéu. adéu. adéu. patrocina aquest espai. I ara un cop hem parlat de tot el que havíem de parlar, ara és moment d'anar fins a Cerdanyola del Vallès per conèixer la previsió meteorològica. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Però la previsió meteorològica molt especial perquè suposo que avui, com, com nosaltres ja podem veure que estem així, tenim molt en el cap el que ha estat el 2 a 6 del Barça-Madrid, del Madrid-Barça, però aquesta nit no ens oblidem, tenim Stanford Bridge, tenim un partit contra el Chelsea, eliminatori de Champions, qui guanyi se'n va Roma, o sigui que, Xavier, la previsió d'aquest temps està centrada a Londres, al barri de Chelsea, per saber exactament quina és la situació climatològica o meteorològica en la que es trobaran aquesta nit els nostres jugadors. Doncs a veure, que, bueno, per començar, com ha dit Piqué, no és bo parlar dels dos assistits ja, perquè ara tot es centra Bridge i diguéssim, de moment, el Madrid és història i, i ja, ja ho celebrarem més tard. Sí, sí, però aquí ho hem celebrat bastant, eh? No, no, ja... no. no. Tot el així, o sigui que... I jo el primer, eh? I jo sí, el primer. Sí. Però ara centrem-nos amb la Champions uh -huh. i de la previsió de moment sembla que tindrem bon temps, no, no plourà. Potser sí que està nubut, però no plouria Stamford uh -huh. Bridge avui mateix. Uh -huh. I el que hi hauria és una mica de venda de component a sud-oest, més o menys. O sigui, una mica rascalfat, almenys. Uh -huh. Però vaja, ni molt menys un ambient càlid sinó fins i tot una mica ventós, però vaja, clima típic d'allà, aquest clima és típic d'allà, uh -huh. i vaja, aquest temps, ons que de moment s'aguantaria el sentit de les pluges. Uh -huh. I sembla que el partit seria plàcid en aquest sentit. Uh -huh. Uh -huh. I des d'aquí saludem a tots els barcelonistes que estan per allà a Londres en aquest moment. I ja de pas dir-los que nosaltres aquí hem passat avui dimecres, una calor de campionat, Sí. Però bé, bueno, dintre del que cap, perquè clar, és sí, ser més de maig i això que bé hi va, però en fi, avui ha estat un dia caloret-caloret. Un dia que caloret. la que vindrà. I la que vindrà, la que vindrà, com a mínim aquesta nit, perquè ja et dic jo que d'aquí res, jo ja, bueno, jo ja estic nerviós, perquè estic aquí a l'espera de, de saber exactament on anirem a veure el partit, però però en fi, fàcil que passi, el que sí que hi haurà serà cap de setmana, un cap de setmana que també cal recordar-lo, potser el Barça guanyar la Lliga, però en fi, això queda allà, eh? però de totes maneres també ens interessaria saber de cap al cap de setmana quin és el temps que ens espera molt ràpidament, Xavier. Doncs mira, eh, sembla que doncs, tindrem una pertorbació al sud de, de la península ibèrica i això ens impulsarà, a eh, part no ens impulsarà precipitacions, però el que sí que ens enviarà és una bombolla d'aire bastant càlida uh -huh. doncs, que a partir de medijors mateix, les màximes poden estar moltes rondant els 30 graus. 30 graus. És a dir, uh. calor i de la bona, eh? Sí, sí, això t'anava a dir que... Buet ja gairebé estiu, eh? Sí, sí, bueno, mira, la curta ja va dir que la portem posada, però, escolta, 30 graus és un altre cantar, eh, ja? Sí, no, aquí al Vallès, clar, la marinada es pot sanar una mica la, la història i quedar-nos entre els 25 i 30, uh -huh. però en zones de l'interior, com Lleida i, i, i tota la plana d'Elletana, és possible que s'assoleixin els 30 i no descartem que divendres o dissabte s'arribin a una mica més dels 30 graus, uns 31 graus, així. Uh -huh. Però, vaja, sí, sí, doncs espero una bona calorada, tot i que, evidentment... Uh, tindrem una mica núvols de, depenent del de, divendres, el dissabte ens enviarà una mica de núvols la perturbació aquesta que tindrem i a la cara nord del Pirineu sí que estarem precipitacions a partir de dissabte cara nord, eh? o sigui Vall d'Aran sí, de, de moment podrien saltar la cara sud, no ho descartem però de moment només pinta a la, a la cara nord Vall d'Aran i zones d'influència uh -huh. uh, ara bé, sembla que a partir del diumenge ja la cosa fluixaria bastant, la calor i ja a la setmana següent aquesta baixada es consolidaria es normalitzarien les temperatures i fins i tot es pagaria amb algunes precipitacions. Uh, un extrem encara per confirmar, però vaja, tindrem aquests 3 dies de calor intensa i després sembla que les, to les coses tornen a... al seu lloc. Mm -hmm. Posem per cas que el dissabte el Madrid punxa i el Barça guanya diumenge. Màneca curta, suposo, no? Sí, sí, igualment, perquè la festa en si ja, sí, sí. ja et porta... <laughs> porta amb la màneca curta i, i la calor el diumenge a la nit potser em fa fresqueta, eh, evidentment, a la nit, però si mm -hmm. no està ennublat, però vaja... Mánica curta, dónas todo eso, eso seguro. ¿eh? Muy bien. Y Xavier, para acabar, la porra. ¿Quién resultat dices tú? Va, yo digo 1 a 2. 1 a 2. Sí, sí. 1 2. Y si me permite comentar una broma que va a hacer el nuestro compañero de la TV3, uh -huh. que va a que la máxima de Madrid había estado de 26. De 26? <laughs> es decir, 2 a 6. 2 6. Fanta. Lo bueno es que la bada era correcta però, clar, aprofitar-se en el tercer Molt bé, amb aquest acudit meteorològic d'en Xavier, segur que ens acomiadem. Bueno, ja, ja veurem com estem, eh? dimecres que ve, cada mes a final de copa, veiem com ha acabat. De moment això que tenim a la butxaca, com 2 o 6, i escolta'm, que vingui el que vingui, ja està, tu. Molt bé, vinga, a ver, força Opa, bassa. Que vagi bé, adeu-siau. Adeu. Sí. Fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres, un monogràfic que, com sempre, us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Roma Rofes, Sergi Caller, Lalla Llobet i Albert Segura a la nostra versió Montcada Ràdio al 104.6 de la FM i a internet a www.radiometropolfm.tk. Les coses passen, i mentre passen toca contemplar-les i viure-les, sigui per bo, sigui per dolent. Aquesta setmana nosaltres ens ha tocat per bo, així que sense més dilació us deixem amb un resum on us oferim els gols del Barça d'aquest dissabte davant del Madrid, perquè si no ho havíem dit encara, el marcador va acabar sent de 2 a 6 a favor del Barça amb un públic marxant abans d'hora del Bernabéu i la cadena Copé demanant que s'acabés el partit abans del que tocava. Així és com ens ho van fer viure els companys de la retransmissió d'en Joaquim Maria Pujal a Futbol a Catalunya Ràdio. Que tingueu una molt bona nit. Visca el Barça i visca Catalunya. Albert Ondiano Mayenco, consultor del cronòmetre, comença el partit. Som al 17 de la primera part del partit. El Barça jugat des de l'esquerra, Fit i Henri, Messi, Messi, partit, Tiki Tiki, ja marca Tiki, ja marca Tiki, ja marca Tiki, ja marca Enri! 19 minuts i mig de la primera part, picarà aquesta falta Xavi. Molt a prop del límit de l'àrea, molt a prop de la ratlla de fons. És com un corna curt a la dreta de la porteria de Casillas. Atenció, que picarà la falta Xavi... A fora a l'àrea demana la pilota Alves. Xavi, és possible que li passi perquè Alves vol a exhibar la canonada. Hi ha quatre homes, però, oh que esperen la centrada per rematar per alt. Xavi aixeca la mà dreta, atenció, pica Xavi, cap al segon pal, salta Puyol, remata Puyol i gol! Puyol és Puyol! Ha marcat Puyol, ha marcat Puyol, ha marcat Puyol! Puyol és gol! Puyol és gol! Puyol és gol! Puyol és gol! Acaba de marcar Puyol el 19 de la primera part al segon.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 el 35 de la primera, marca marcat Messi el tercer! Piqué per Toré, Toré cap al mig del camp per Xavi, s'esbuen Titi a Enri, Xavi li passa la pilota a les jugades, bueno, surt el porter, pica Titi amb el peu dreu! <sigui> <sigui> <Henry! sigui> <Henry! sigui> Som la sortida de Casillas, enviat una pilota, toba, tova, tova, que paret cap a dintre, paret cap a dintre, rup! A la dreta de la mig del camp, atac el Barcelona, la pujada és de to. Som al 29 de la segona part, guanyem 2 a 4. Toca Alves, envia per Messi, Messi cap a la front, juga per Xavi, aguanta la pilota, Xavi, fa mitja volta, que envia juga per Messi... Pica Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat Messi el cinquè, ha marcat Messi el cinquè, però quina jugada ha fet Xavi, quina jugada ha fet Xavi, quin moviment tan intel·ligent, quina tècnica tan extraordinària, quina habilitació a la dreta per la pujada de Messi. I quina definició de Messi! Eton ha pogut superar Ince, però la pilota la recupera Xavi. Xavi la deixa per Piqué, Piqué combina per Messi. Messi ha un espai a la dreta per Eton, la rematada Piqué. Eton l'ha vist, Eton farà les entrades entre Eton, remata Piqué. Se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué. I gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! Gol! Gol! Piqué, ha marcat Piqué el 37 de la segona part, és el sisè gol que fa el Barça avui Piqué el 37 de la segona, gairebé sense angle, després de la centrada de to no havia pogut rematar de primera ha arribat a la ratlla de fons i gairebé sense angle l'ha enviat cap a dintre i el Barra veu que se'n va la gent que no vol patir més la gent que ja en té prou el Raül que sóc a la cara el president del Madrid que no sap què dir. porta que somriu discretament al seu costat per les qüestions de la diplomàcia. Acaba el partit en aquest moment. El Barça ha guanyat 2 a 6 al Bernabeu.